Röta på att hundsas kring av flumbyrokrater de politiker och knarkadvokater Etablissemangets ljuva pack Gärna syns i frack Om så svarta fåglar själva himlen förmörkar Aller vi upp vårt hemma solljusa björkar fjällets snö och sommarfjärrens strand Kära gamla land Som en Nordan vind vi asar med oss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 ur en omfattande, kontroversiell, icke-politiskt korrekt skrift från en lyssnare som jag erhöll för många år sedan, nämligen 1991. Det är skrivet av en okänd lyssnare den 13 oktober 1991 och det är en skrift på hela 15 sidor med ett ganska kontroversiellt budskap Aborter som eh, på eh, lekar latin heter eh, abortus criminalis. Det finns ju de som vill förbjuda aborter och det finns de som vill ha fria aborter. Och jag vet att man eh, subventionerar de här aborterna. Det kostar alltså 3500 kronor, i alla fall för många år sedan. Det kostar alltså samhället några tusen lappar. Att genomföra en abort Med personal och sånt då Men det subventioneras av staten Vi har alltså Statligt subventionerade Aborter Det vill säga aborter är ju samma sak som Folkmord Lagliga folkmord Och man kan naturligtvis diskutera det hela Det är en omfattande Skrift som sagt Vad? Kapitel 1 av månskans väsen och dess olika förklädnader. 2. Livets helighet. 3. Lekare etik 4. Hur kan Sverige kalla sig bättre? 5. Var finns det sunda förnuftet och bärmhärtigheten? 6. Barnets rätt till liv. 7. Falska argument. 8. Flum, liberalismen och samhällets förfall. 9. Massaborternas degraderande inverkan på samhället. 10. Varnande exempel från historien 11. En varning och påminnelse. Vi hann fram till sidan 5 förra gången. Och nu blir det då kapitel 4. Hur kan Sverige kalla sig bättre? Eh, våran tekniker Geo Lindberg får ju naturligtvis dela upp de här långa inslagen i flera delar. Och eh, inslagen om aborter här och upplesningen... Och inlesningen om aborter kommer att sändas ut på Gjallarhornets närradio. Lördag 17.00 Stockholms närradio 88 MHz. Uppdelat i flera delar samt på Radio ND söndagar 17.30 till 18.30 Stockholms närradio 88 MHz. Och lyssna via internet om ni inte kan höra sändaren på 88,0 MHz så kan ni lyssna via norradio.se. Norradio.se. eller narradio.se fast utan prickar personligen så kanske jag till exempel tycker att uh, information och undervisning är väl en sak men också att uh, det kanske är fel att samhället ska subventionera de här aborterna, låt gärna människorna som genomför de här aborterna, kanske upprepade gånger också framförallt det får betala de får helt enkelt en faktura från landstinget som de måste betala det ska inte vara gratis att uh, mörda små barn sidan 6 uh, kapitel 4 hur kan Sverige kalla sig bättre och uh, ni är hjärtligt välkomna att uh, uh, skriva och eh, skicka eh, material till kommande sändningar och eh, det går alltså utmärkt eh, att eh, skicka eh, så att säga, med e-post eh, e och min adress på nationaldemokraterna är då gunnar.anderson snabela nd.se Gunnar. Andersson snabela nd.se Eller till Jallerhonet: då snabela svärj.nu Jallerhonet snabela stavas med GJ Och vi läser nu in ytterligare flera sidor här. Och eh, Kapitel 4 hette alltså Hur kan Sverige kalla sig bättre? Och det här är indelat i tre underrubriker. 1. hur kan vi anse oss bättre än andra folk? 2. nutida könsstyrkan. 3. pornografiindustrins skönligheter. Alltså underrubriker då. Och här har vi då underrubriker nummer ett. Hur kan vi anse oss bättre än andra folk? Hur kan Sverige kalla sig ett bättre land- en i tyskland som mördade cirka 6 miljoner av det judiska folket när Sverige snart har mördat en miljon av sina egna på sina egna dödskliniker kommentar eh, kanske 35-40 000 aborter årligen och jag fick en lista som finns inom perm här också hur eh, ända sedan 60-talet då eh, exakt statistik varje år då sedan 60-talet ja och eh, eh, kan man räkna ut då om man börjar räkna från 1960 fram till idag år 2007 hur många tusentals eh, barn som har mördats och det är naturligtvis helt vansinnigt och helt fel eh, detta, helt vansinnigt och eh, helt fel givetvis är det helt vansinnigt och det är helt fel med eh, dessa statligt subventionerade aborter som ju pågår år ut och år in uh, uh, hur kan Sverige kalla sig bättre än de grymma avgudadyrkande kananéerna som fanns i Palestina uh, för över 2500 år sedan som offrade sina barn till avguden Molochs lågor man brände upp sina egna levande barn i eld som ett barnoffer läs till exempel i Bibeln andra krönikeboken kapitel 28 vers 3 eller kapitel 16 vers 3 Jeremia kapitel 7 vers 31, Jeremia kapitel 19 vers 4 till 5 även en redogörelse finns av den grekiska eh, historikern Diodorus Siculus från första århundradet före Kristus hur kan då Sverige kalla sig bättre än kananerna som också ägnade sig åt en depraverad barsdyrkan? lustans avgud i babels bedrevs hor av tempelbolare med tempeltärnor. Läs till exempel i Bibeln, första konungaboken kapitel 14 vers 23 till 24, Hosea kapitel 4 vers 13. under rubrik 2. Nutida könsdyrkan. Den nutida pornografiindustrins könsstyrkan är vår nutida motsvarighet till kananernas balsdyrkan och fallos symboler, det kan då Sverige kalla sig bättre när vi offrar nästan 40 000 av våra barn årligen genom aborter på lustans altare. 3. Pornografiindustrins skänligheter Pornografiindustrin uppväggar och exploaterar och nedbryter människan av gud. Gudgivna naturliga blygsamhet och skapar en ny människa uppfylld av kötsliga begär. Som ett orent sinnestillstånd tillfredsställer artificiellt skapade begär Man vill bara ägna sig åt sinlig njutning och sen får det oskyldiga barnet ta konsekvenserna. Man går över lik för att få erfara sin njutning. Pornografins alster lär ut en livsinställning. De personer, som låter sig de personer som låter sin personlighet formas efter detta mönster är i själva verket styrkare utan att veta om det. Bedrygeriet är så skickligt gjort så att dessa stackars människor tror att de är moderna och fria människor när de i själva verket har fångats av laster perversioner och moralisk degradering. Hur kan vi då kalla oss bättre än den mest eländiga kanibalstam som lever i okunnighetens vidskepelsens vid, vidskepelsens mörker och som dödar och äter människor? Och 15 sidor så kommer vi nu till sidan 7 det är en av konsekvenserna av att myndigheterna tagit bort kristendomsundervisningen i skolan och eh, sidan sju ja och eh, kapitel nummer fem av sammanlagt elva var finns det sunda förnuftet och är indelat i fyra underrubriker ett anstränger för att rädda liv. 2. Barnadödlighetsstatistik. 3. Den falska solidariteten. 4. Personligt ansvar. Under rubrik nummer 1. Ansträngningar för att rädda liv. Trafiken tar cirka 600 liv per år. Anmärkning från oss. Skriften är skriven i oktober 1991. Jag har inte exakt statistik hur många som dör i biltrafiken, men här står det 600 per år. Rökning tar cirka 10 000 liv per år. Och här kan också siffrorna vara inaktuella. Alkohol tar cirka 6 000 liv per år. Det kan vara högre. Jag har inte exakt statistik. Det, att, det finns det på internet så här förbund och sånt mot alkohol som kanske redovisar det. Aborter tar cirka 39 000 liv per år och det har jag inte heller. Men det går ju att söka på internet och få fram aktuella siffror och statistik. Tipsa gärna oss om det och hjälp till där. Trafikolyckor försöker man bekämpa. Man lägger ner stora summor miljarder för att förbättra vägarna. Trafikinformation och säkrare fordon. Rökningens självförvållade skador försöker man begränsa. Genom förbud mot förledande reklam och med varningstexter om tobakens skadlighet på tobaksförbaktningarna. Alkoholens, själv, äh, alkoholens självförvåldade skador försöker man begränsa genom att hålla en hög prisnivå. Informationskampanjer och genom olika nykterhetsorganisationer. Men aborterna där oskyldiga barn utan egen förvållan dör försöker man inte begränsa. Frågan är, var finns proportionerna? Var finns logiken? Var finns förnuftet? Och framförallt, var finns barmhärtigheten? Under rubrik två, barnavdödlighetsstatistik. För tidig död genom abort är den vanligaste förekommande dödsorsaken i Sverige idag vi gör oss bekymrade om hur den stora barndödligheten i främmande länder de så kallade uländerna ska kunna minskas en barnadödlighet som orsakas på grund av brist på föda dåliga sanitära förhållanden bristfällig kunskap i hygien och förslömning men vad har vi då för ursäkt här i Sverige, vårt eget land, när vi proportionellt har en likadan stor barnadödlighet orsakad av aborter? En tredjedel av alla barn döras genom aborter. Vi måste ha världens högsta spelbarnsdödlighet som vill överstiga förhållandena i de mest fattigaste länderna. Under rubrik nummer tre, den falska solidariteten. Slagord om solidaritet med det svaga passionerar man ut i högtidiga brösttoner. Men var finns hjälpen för det allra svagaste som inte kan göra sin röst hörd? Det som mördas genom aborter. Alla dessa politiker som trumpetar ut hur rikt Sverige är och vilken hög standard landet har. Om dessa påståenden är sanna så borde vi ha råd att hjälpa föräldrar och ensamstående mödrar så att de har råd att behålla sina barn. För det är väl inte av girighet landet aborterar sin egen befolkning? Under rubrik fyra slutligen då personligt ansvar. Barnen aborteras på grund av att föräldrarna aldrig har fått lära sig att ta ett personligt ansvar i en kultur som uppmuntrar och uppäggar jagandet efter egen njutningar och sensationer. En kultur som står också inom parentes O att det skulle bli då en okultur. Som flumliberalerna har skapat genom att förvränga och manipulera ordens verkliga innebörd. Som eh, frihet och frihetsansvar. Men eh, den krassa verkligheten bakom de vackra ordridorna är att flumliberalerna i praktiken är lackeir åt de vulgärkommersiella intressen som exploaterar befolkningen. Själva, själva naturen har inlagt en naturlig blygsel och en moralisk känsla i människosläktet som ett skydd mot den sexuella driften. Men detta strävar de kommersiella kraften att bryta ned, förlum liberalernas benägna tillstånd. Verklig och sann frihet är det som är helt rent och sant. Det som bygger upp människorna och bygger upp landet. Vi har nu kommit till kapitel nummer 6. Barnens rätt till sitt eget liv i ett civiliserat samhälle. Här finns fyra stycken underrubriker. 1. Ingen ska dömas utan rättegång. 2. Alla har rätt till en egen till en advokat tre Dödsstraffet är avskaffat fyra, Barnets naturliga rätt och landets framtid under rubrik nummer 1 vi är alltså inne på sidan 8 ingen ska dömas utan rättegång han ska säga också att självklart så blir de här bandinspelningen också eh, ljudfiler i eh, mp3 format och det är mina egna adresser då. Det är alltså inte, har ingen koppling till partiet Nationaldemokraterna. Utan det är, utan det är Nationell solidaritet och Jallerhornet då som finns på natsol.se. Och sen får ni gå vidare i olika avdelningar som ni hittar där. Och det är alltså natsol.se Sen får ni gå vidare Det är oerhörda mängder Vi har gamla sidorna på natsol.cjb.net Natsol.cjb.net Det är ganska rörigt Men det är ganska omfattande där Och så har vi natsol.se Som är den senare sidan Så att där finns det oerhörda mängder att uh, lyssna Det är en här mediaspelare En del spelas upp automatiskt Och en del måste man uh, klicka på en play-knapp Och vi fortsätter då alltså att läsa Ingen ska dömas utan rättegång Sverige sägs vara ett rättssamhälle När ingen döms utan rättegång Men det ofödda barnet i mammas mage Döms till döden utan rättslig prövning Ingen står upp och försvarar det oskyldiga och försvarslösa I den västerländska rättstraditionen Som vi med rätta är stolta över Ingår att ingen ska dömas oerhörd utan att ha tillgång till en försvarare desto mer akut är det i det här fallet då det gäller frågan om liv eller död ett beslut tas vars födare aldrig kan tas tillbaka ändras eller gottgöras de ofödda barnen ska ha rätt till en rättslig prövning mot de av staten driv, drivna förintelseklinikerna det av staten drivna förintelseklinikerna. ja det är hårda ord men mord är det i alla fall ett folkmord som begås som också är statligt subventionerat det är kostnader alltså för, för samhället att utföra aborter och det subventioneras av staten man behöver alltså inte betala för att kunna mörda sina barn det var vår kommentar med en opartisk domare och staten som åklagade under rubrik två Alla har rätt till en advokat Barnen ska tilldelas en advokat Som kämpar för att tillvarata barnets intressen och rättigheter Ingen ska ha rätt att abortera ett barn Om möjligheter finns att ta hand om det Annars ska barnets förespråkare Försöka ordna en adoption Vår kommentar är att Självklart så är Det finns ju människor i Sverige Som av olika skäl inte kan få barn Eller också vill adoptera Ett annat barn och istället då för att mörda Så skulle åtminstone en del av dessa barn Kunna adopteras inom Sverige Istället för att hämta barn från Asien Och många länder nu i Korea Och liknande där borta Vill behålla sina barn Och man stoppar alltså aborterna Eller adoptionerna Menar jag naturligtvis Slutligen eller så, Vi har kommit till eh, Under rubrik nummer tre Dödsstraffet är avskaffat i kapitel 6 då barnens rätt till sitt eget liv eget liv Sverige sig vara ett så humant land där dödsstraff är avskaffat skyldiga mördare döms istället till livstidsstraff men benådas och frisläpps som regel innan strafftiden är avtjänad Sida 9 är vi inne på men det ofatta barnet i mammas mage får inte nåd utan döms till döden Ja, för den mördare avskaffades dödsstraffet 1921 som varande allt för inhumant för en civiliserad nation. Men istället inför man ett nytt dödsstraff för de oskyldiga barnen i mammas mage. Hur kan då dessa mediepersoner skrika ut i indignerad förtydelse att det är barbariskt med dödsstraff i civiliserat samhälle? Och samtidigt förespråka massdöd genom aborter. Slutligen under rubrik fyra. Barnets naturliga rätt och landets framtid. Tänk dig en skolavslutning i början av juni. När den svenska sommaren börjar slå ut i sin fulla skönhet. Tredens friska grönska. Blommornas lysande färgklickar. Himlens blåa kupol beströdd med små vita gräddkarliksmån som sakta speglar fram. I en gömmen mild svag sommarvind fladdrar den svenska flaggan med himlens Sverige, Solens gula strålar på en blå himmelsbotten. Belöningar och stipendier delas ut för ett gott skolarbete. Avslutningstal hålls. En svensk salm sjunges, den blomsetid som nu kommer, som ett ljusa barnröster klingar upp mot himlen tänk dig barnens tindrande ögon fulla av förväntningar inför det stundande sommarlovets äventyr men 10000 tal skoklasser med 300 tänk dig barnens tindrande ögon fulla av förväntningar inför det stundande sommarlovets äventyr men 10000 tal skoklasser med 300000 tusentals elever kommer, la... kommer aldrig att få uppleva detta den blomstertid som nu kommer för dem är grymt och kallt mördade på abortklinikerna. Människor från etablissemanget kallar dessa mord för barmhärtighet och solidaritet. Samma förvrängda ordbruk använder man också i Hitler-Tyskland. Vi är inne på sida 9, nästa kapitel nummer 7. Avslöjanden av abortförespråkarnas falska argumentation. Indelat i fyra underrubriker. 1. Manipulation med begreppen liv och medvetande. Och underrubrik nummer 2. Manipulation med tiden. 3. Byråkraternas kalla känslolöshet. 4. Manipulation med orden. 5. Påståendet att barnet är en del av mordens kropp. Vi börjar med under rubriken 1. Manipulation med begreppen liv och medvetande. Man säger också att det är inget brott att döda levande barn i fosterstadiet. För det har inget medvetande än. Ett argument som inte håller. En sovande människa är inte medveten om världen heller. Men det är mord att döda en sovande människa. Ett brott som bestraffas hårt. En medvetslös människa har inget vaket medvetande heller. Men det är mord att döda en medvetslös människa. Ett brott som bestraffas strängt. Dessutom har det konstaterats att ett ofött barn i fosterlivet reagerar på intryck från omgivningen som till exempel ljud. Att barnet inte har kommit till fullt medvetande än är inget argument för barnamord. Under rubrik 2. Manipulation med tiden. Ett annat absurt argument är, är att fostet inte har något liv före en viss vecka, till exempel den åttonde veckan. En dag före tiden, laglig abort. En dag efter, olagligt. En timme före tiden, laglig abort. En timme efter, olagligt. En minut före tiden, laglig abort. En minut efter, olagligt. Eller en timme före födelsen. Laglig abort en timme efter födelsen, barnamord. Den ene kanske säger att abort före åtta veckor är inget barnamord. Den andra kanske säger att abort före tolv veckor är inget barnamord. Den tredje kanske säger att abort före tjugo veckor är inget barnamord. Vilka absurda och vilka godtyckliga gränsdragningar den enda absoluta och otvetydliga gräns som finns som ej kan ifrågasättas är då livets underverk startar vid befruktningen. Det är livets princip som gäller som startar vid konceptionen. Alla andra påståenden är orimliga och falska. Vilken människa är förmeten nog att sätta sig på Guds tron och bestämma tidsgränsen för liv och död? För liv eller död. För Guds gåva till mänskligheten, livets skåva, barnen. Under rubrik tre, byråkraternas kalla känslolöshet. Endast en metalt deformerad och känslolös byråkrat från Socialstyrelsen kan ha gemenheten att placera sig själv på Guds tron. En förtorkad, fantasilös byråkrat som alltid sover gott om nätterna oavsett vilka ogärningar som denna administrerar. Vi de sitter tryggt avskärmade från den grymma verkligheten förskansade bakom sina blanka skrivbord och paragrafer. De stiftar lagar som de aldrig själv personligen vill erfara konsekvenserna av. Om man ställer en sådan till ansvar säger byråkraten Jag har inget ansvar, jag bara följer statens regler. Men precis på samma sätt försvarar sig de tyskar som var ansvariga för folkmord under naziregimen under andra världskriget slutligen eller på att säga eh, under rubrik 4 manipulationer med orden men det är klart att man uppfinner konstruktioner och svepskäl för att göra det bekvämt för sig ordekonster som döljer sanningen för att försvara en moralisk sjuk sak massaborter för att om man inser sanningen kan man känna sig obehaglig till mots och till och med känna den ångest som en frisk människa känner. Man inför ett främmande ord i det svenska språket. Nämligen det neutrala ordet abort. Som inte ger sådana obehagliga associationer. Och som också har en klang av vetenskaplighet och legitimitet. Men vi har ju redan i svenska språket ett inhemskt ord. Som beskriver vad det i verkligheten är frågan om. Nämligen det urgamla ordet fosterfördrivning. Ett annat så kallat argument man kommer med mot de som är emot massaborterna är fanatiska abortmotståndare. Man kopplar ihop motståndet mot massaborterna med ordet fanatism, som också har en dålig klang. Ett vanligt retoriskt knep som benämns på engelska språket association by guilt att vara emot dödandet av oskyldigt liv är ingen fanatism och kan aldrig bli fanatism om man ändrar den frasen till fanatiska mordmotståndare så hör man hur befängt det så kallade argumentet verkligen är vi är inne på sidan 11 den slutliga underrubriken är på kapitel 7 underrubrik 5 påståendet barnet är en del av mordens kropp och så vid jag vet så är detta ett av många omfattande långa brev som kom till mig framförallt i början på 90-talet och det var då till exempel föreningen för fria svenska arbetare, rang fast Hjaltarsson och det olika synonymer men det spelar ingen roll vem det var som skickar dem där. Jag tror det var Hasse Hegersten. Han skickar väl en del också och han har ju faktiskt gjort en mycket omfattande skrift här som är uppbyggd faktiskt som en, som en bok. Med händelser och inne i den där i inne i det där. Eh, mycket omfattande det är som är riktigt alltså som en, som en novell. Så kan man läsa olika politiska paroller och slagord. Och det vet jag att det var Hasse Hegersten som tyvärr inte längre är, som även andra inte skickar här fina skrifter och brev längre och det är ju tråkigt men det har väl att göra med att närråden inte har så stort intresse längre alltså under rubrik 5 påståendet barnet är en del av mordens kropp ett annat falskt argument som framförs av flumliberalerna är att kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp genom att låta operera bort sitt barn men inte opererar man bort ur sin egen egna friska kropp, sitt eget öga eller kanske öre, öra eller en njure eller en hand eller fot detta visar hur falskt argumentet är att det ofödda barnet är en del av kvinnans kropp det ofödda barnet är en resenär som är stad på en resa ut i livet inte står en taxiförare ger sin passagerare och kastar ut han, hon, hur bilen med motiveringen att passageraren var en del av min bil. Så jag kan göra hur jag vill. Och här står det då förra året alltså, 1990. Eftersom skriften då är skriven i oktober 1991 av okänd. Då står det då, 1990 utfördes aborter på cirka 7000 flickor i tonåren. Varje dag, hela året om, utfördes det bort på 20 tonårsflickor. Så absurt! Och där har vi Ingen aktuell statistik, men det går väl att forska och eh, ta reda på kanske via internet. Eller om det är offentlig statistik. Det är, man får väl leta och forska, det är ganska mycket lättare idag via datorer och internet än det var förr. Sidan 11 Vi har kommit till Kapitel 8 flumliberalismen och där finns det också flera olika brev sparade i arkiv här eh, en del är väl mer eller mindre inaktuella då till exempel handlar om Bengt Westerberg då, som partiledare för Folkpartiet Liberalerna men det är han ju inte ens längre jag kommer inte ihåg vad han hade för syssla just nu men det är också lite inaktuellt att sitta och läsa om Bengt Westerberg då, som partiledare så att eh, en del av de här Stor, stora mängderna med lyssnabred då, de är liksom så att säga inaktuella men på Hjallarhornet har vi då eh, ibland periodvis sänt någonting som heter svensk återblick med så att säga reprissändningar utav olika inslag som finns på ett mycket mycket stort antal programkassetter och så att säga förinspelade så kallade sidokassetter också man spelar in alltså material på en sidokassett så väljer man ut det som får plats på själva programkassetten som verkligen ska sändas ut så på så vis så finns ju då massa material man kanske gör en signatur en inledning och sen är det bara att använda de här olika sidobanden och eh, tänka på tiderna eh, inom sändningstiden där du flum liberala folkpartistiska låt gå värderingarna som föröder samhället som ger förutsättningen för att en genom rutten kommersiell USA imperialistisk skrepkultur tillåts att utan motstånd styra vår nordiska kultur i en negativ riktning. En låt gå hedonistisk kultur där allting är tillåtet och inget personligt ansvar finns längre. En snedvriden kultur där människan ska perverteras och binds i olika laster för att lättare kunna exploateras människan ska omvandlas till en varelse utan känsla för rätt och sanning som enbart styrs av sina lägre drifter under rubrik 2 hur flumliberalismen stödjer allt ruttet flumliberalismen stödjer allt ruttet genom att påstå att man försvarar den konstnärliga friheten Men vad finns det för konstnärligt i den USA dominerande nöjesindustrins avarter vad finns det för konstnärligt i att exploatera och glorifiera våldet för att tjäna stora pengar, Var finns det för konstnärliga värden i filmvärldens skildring av sprängda och skjutna människor, kan du svara på det Bengt Westerberg min kommentar här eh, vid tidpunkten för, för det här brevet så var väl Bengt Westerberg då partiledare för Folkpartiet Liberalerna de har ju haft lite olika partiledare och eh, vid inspelningen här då den 11 augusti 2007 så är det väl dags för en ny partiledare då nämligen den för detta militären Jan Björklund så det kanske kan bli lite ordning och reda i Folkpartiet Liberalerna Var finns det för konstnärligt i bortsprängda kroppsdelar och frilagda tarmar och sprutande blodstrålar? Man ropar också att det är censur och åsiktsförtryck när folk som är i besittning av vanligt sund förnuft vill begränsa de värsta avarterna av exploaterande vålds- och pornografiska filmer. Detta är ett typiskt exempel på hur flumliberalisterna förvränger fakta för att de kommersiella intressen att kunna exploatera folket utan hänsyn. Och det kommer att bli så att den här inspelningskassetten kommer att kopieras över till ett annat band och sändas ut i delar på Jallarhornens närradio. Originalinspelningen kommer mixas in så att den får plats på flera olika radio-ND-program med total sändningstid på 60 minuter. Men vi blir tvungen tvungna att dela upp de här långa inspelningarna på flera gånger, naturligtvis. Men så att det finns ju då verkligen då programmaterial. Det var också en avslutning där, ja. Vad åsiktsfriheten egentligen gäller är rättigheten att få framföra en politisk, samhälls- eller trosfråga på ett sakligt sätt. Inte att an använda ord som censur och åsiktsförtryck. För att försvara det som, är, det som är ruttet och tarvligt i nöjesindustrin 3. Hur flumliberalismen leder sig med vulgär kommersialismen Den kommersiella nöjesindustrin går allt längre för att Exploatera sexualiteten och att kittla med våld Man måste göra fräckare och allt mer utmanande filmer man måste göra fräckare och allt mer utmanande videos man måste göra fräckare och allt mer utmanande popmusik för att upphetsa och väcka sensationstlusten så att människorna lägger sina pengar på just deras värdelösa produkter Det hela trappas upp gradvis genom sin egen inneboende svarta dynamik Och här kommer vi in på någonting som jag kanske inte delvis håller med om för att det finns naturligtvis eh, hårdrock och det finns musiker som kanske kler sig har kontroversiella uppträdanden på scenen. Det kanske är som den här Alice Cooper då som ska hugga halsen av huvudet av någon kvinna. Men det är liksom, eh, det sker ju inte på riktigt det, är, så att säga, för att vara det är en konst, konstart då, så att säga. Så att man ska inte döma ut all hår, hårdrocksmusik som någon slags djävulstyrkan. Vi bara tittar på den här långhåriga då från Uppsala. Per holmgren heter han väl, med sin lång tår. Han är ju definitivt ingen jävelstyrkande men han gillar då helt enkelt musikstilen hårdrock. Radiolyssnaren här brevskrivaren har skrivit. Hårdrocken är mörkliges och kulturförfallets musik med en rekvisit av nitar kedjor leder blottade bringar och utmanande sexuella poser. Det yttre motsvarar en inre mentalitet. Hårdrocken har förfallit till dyrkan av satans symboler. Det där på lek försvarar man sig med. Men man kan inte dyrka satan på lek utan att bli uppslukad av mörkets krafter. Man är vad som motsvarar sina gärningar. Redan vår nationalskald, Isaias Teckner, som levde 1782-1846, avslöjade flum liberalismen på sin tid för över hundra år sedan. Han skrev nämligen i ett brev följande Det är sant liberalismen så som den nu drives nämligen som hö, höker innäring En publicistisk prenumerationsjakt är någonting djupt förakt, föraktligt föraktligare än servilismen själv som åtminstone tjänar den stora under det att denna sluga liberalism tagit stedja av mobben och gör nationen till mobb citat från ett brev till Martina V Severin 1835 under rubrik 4 hur flum liberalismen exploaterar kvinnan slagord som kvinnans sexuella frigörelse passionerar man ut man får det att låta som något fint och modernt men vad det i verkligheten innebär är ett ödeläggande av alla sunda, naturliga, moraliska principer för att kvinnan ska kunna exploatera sexuellt och kommersiella intressen. Kvinnans sexuella frigörelse betyder också i praktiken att det är fritt framför mannen att använda kvinnans kropp som ett redskap för att avkänna sig utan att behöva ta något ansvar. Sedan får kvinnan ta alla konsekvenser och betala det fulla priset. Om det blir barn så är det bara att abortera. Aborter är inte enbart kvinnans angelägenhet eftersom det påverkar hela samhället på ett negativt sätt. Massaborteringarna korrumperar och degraderar själva principen om livets heliga okränkbarhet. Sidan 12 är vi på under rubrik nummer 5. Hur flumliberalismen sviker sitt eget folk. och det är så skrivet då på den tiden när Bengt Westerberg var partiledare för Folkpartiet Liberalerna här i oktober 1991 i brevet alltså skrivet så därför blir det så här nu men när ska Bengt Westerberg börja förespråka en generös politik mot det svaga ur sin egen befolkning nämligen det som är för svaga för att göra sin egen röst hörd nämligen det ännu ej födda barnen i mammas mage Bengt Westerberg säger att vi svenskar som har haft turen att födas i Sverige ska vara generösa mot andra folk vilket är bra men varför vill han inte också vara generös mot sitt eget folk nämligen det som blir slaktade genom aborter varför vill han inte också ge dem turen att få födas i Sverige vår plikt att först, vår plikt är först och främst att ta hand om våra egna och sen kan vi hjälpa andra folk arbetarrörelsen och det konservativa har traditionellt representerat sunda värderingsnormer som etik och hederlighet. Och då är vi inne på sidan 13. Och jag ser att vi faktiskt kommer att läsa klart den här skriften här. Även om jag på själva originalinspelningen ser jag här måste gå över till andra sidan. Men det är bara en teknisk sak här kapitel nio massaborternas degraderande inverkan på samhället ja, sidan, sidan, sidan 13 och här har vi återigen fyra underrubriker ett, hur massaborterna förvider sunda värderingar två, hur massaborterna bidrar till våldet i samhället tre, hur massaborterna gör människorna hårda och kalla fyra, hur massaborterna stoppar samhällets framåtskridande ett hur massaborterna förvider sunda värderingar. Massaborterna har kraftigt medverkat till att värderingarna har blivit helt förvrängda genom att man, genom att man värderar döda pengar och sinnesnjutning högre än livet själv. Inom en snar framtid är risken stor att vi får ett helt avhumaniserat och totalt materialistiskt samhälle. Under rubrik 2 hur massaborterna bidrar till våldet i samhället en effekt av massaborterna är att de också bidrar till det meningslösa våldet genom att respekten för livet och människan går förlorad i samhället för några decennier sedan var mord och gatuvåld något sällsynt som bara förekom undantagsvis ett mord slogs upp med stora svarta rubriker på tidningarnas löpsedlar nu för tiden uppmärksammas ofta ett mord bara genom en liten undanskymd notis i tidningen. Detta synsätt har också spritt sig till domstolarna, som ofta ger ekonomiska brottslingar hårdare straff än mördare. En mördare kan i praktiken vara fri efter ett eller två år. Mord och dråp verkar det som om domstolarna nu betraktas som ett postnatal abort. En abort efter födelsen, ingenting att ta så hårt på. Under rubrik, alltså under rubrik 3, hur massaborterna gör människorna hårda och kalla. När mamman då tycker att det är för besvärligt att ha barnet. Det går åt för mycket tid och kostar pengar. Då lämnas barnet in till sjukhus, sjukhusets abortklinik för en tala abort en abort efter födelsen man vill kanske köpa en minkpels istället och göra utlandsresor idag mördar man barnen imorgon, kanske det är de gamla och sjuka som står på tur och min kommentar är att det fanns ju någonting i urtiden alltså långt tillbaka som hette ettestupan jag tror att det var Höga Höga Berg som man helt enkelt tog gamlingarna och kastade ut dem så att de slog ihjäl sig det hette alltså Ettestupan det kan man söka på internet och se vad det finns för, för berättelser om det så blev man av med gamlingar förr eller som man satt ut dem i skogen så att vargar och björnar och sånt åt upp dem inte så mycket kvar att läsa men ändå lite grann här och eh, redan idag så berövar man de gamla eh, från sin rätt till vård och omsorg man skickas hem från sjukhusen för att det finns inga vårdplatser säger man för att dö är en ensam, ångestfylld kvalfull död i sina egna lägenheter och här har vi då under rubrik nummer fyra hur massaborterna stoppar samhällets framåtskridande det är inte enbart kvinnans rätt att bestämma över abort, liv eller död. För barnet tillhör också hela folket. Men kvinnan, morden, har också då rätt till ekonomisk hjälp från samhället, folket, för att eh, kunna ta hand om sitt barn. Av det hundratusentals barn som mist livet genom aborter. Hur många personer som har kunnat föra Sverige framåt i utvecklingen har skärts bort? Hur många genier? Hur många företagsbyggare? Hur många forskare? Hur många blivande uppfinnare? obesvinnare och så vidare. Hur många Alfred Nobel? John Eriksson? Carl von Linné? Polhem? Har förintats? Mördats? Hur många barn? med oersättliga unika egenskaper som hade kunnat bidraga till hela mänsklighetens framsteg har gått förlorade. Hur många Einstein, Michelangelo, Leonardo da Vinci, hur många blivande Beethoven, Sokrates, eller Sokrates. Ett barn är ett löfte för framtiden, ett oskrivet blad där allt gott är möjligt. Mm.